Konzervatívna pozícia. Slobodného vysielača na voľná konzervatívnej pozícii od mikrofónu Pavlo Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koróni. Táto relácia je od začiatku kontaktná, svoje otázky alebo postredy môžete poslať na email tutorial.slobodny.sk. Hostom dnešnej konzervatívnej pozície je pán poslanec Roman Michalko, posledný Národnej rady za SNSL, predseda výboru Národnej rady pre kultúru a médiá a najnovšie aj... Člen Slovenskej národnej strany, takže príjemný večer Primer man. Ďakujem za privítanie, tak e, som rád, že znova po nejakom čase budeme diskutovať o zásadných témach, no a verím, že zaujmeme aj poslucháčov. Ešte by som ti chcel aj pretože naši poslucháči možno nevedia, dneska máš narodeniny, nebudem, ne, nebudem teda hovoriť vek, ale je to už cez 33, takže Kristove roky aj. máš. Áno, áno, troška, už, už som troška odrastený, ale energia ešte je, ďakujem samozrejme za gratuláciu. A dúfam, že sme teda nejakým spôsobom v nejakom oslavnom maratóne nevyrušili si zavolali dneska tak, Ja cez, cez týždeň oslavím od času neje keď, tak buď s predstihom, buď pred, alebo po. Takže dneska, dneska nebol naozaj deň, kedy som mohol oslávať, ale však to je v poriadku s tým, cez týždeň vždy rátam. Na každopádne som veľmi rád, že si dneska pozvanie do tej konzervatívnej pozície a budeme môcť teda debatovať o aktuálnych poľských témach. Niektoré sme si tak už predbežne hovorili, takže určite sa na ekonomike a potom vlastne tvojemu takému korbiznisu v tej politike a to je tá kultúrna oblast a ešte nejaké tie aktuálne poľské témy aj troška z iného súdka aspoň minimálne také názory na, na tie otázky ma zaujímali, aké máš. Takže tá najviac ožehavá téma je tá ekonomika, ktorá naozaj nejakým spôsobom dopadá, pretože sa realizuje konsolidácia. Slovenská republika má už dlhodobo minimálne 20 rokov nejakým spôsobom svoj vývoj, ktorý nie je optimistický. Máme neustále deficitné rozpočty a. O, opatrenia predchádzajúcej vlády e, počas covidu tomu už vôbec nepredávali, takže troška sme ten deficitný vývoj akcelerovali. A táto vláda, neviem povedať, či sa snaží, nesnaží, ale v zásade sa prijali opatrenia, ktoré sú veľmi nepopulárne a robia sa konsolidácia hlavne v. V príjmovej oblasti, to znamená, zvyšoval sa daňové odvodové zaťaženie daňových poplatníkov, 23% daň až 25% na veľkosti podniku a takisto sa zvyšovali mnohé poplatky na úrovni štátu, vrátanie diáničných známok, kde treba len polovice ide štátu aj zvyšok súkromníkovi. No a tiež sa teda zavedla veľmi nepopulárna transakčná daň a mňa by teda zaujímal tvoj názor vlastne na tieto opatrenia lebo sa samozrejme hovorí že ten balík 2,7 miliardy na ktorého bola teda počítaná tá prvá konsolidačná nebude stačiť a bude sa zrejme priprovať s najväčšou pravdepodobnosťou najväčšou pravdepodobnosťou druhý konsolidačný barík kde sa špekuluje zatiaľ, že čo by tam malo obsahovať ten konsolidačný balík druhý, hovorí sa o zvýšení daní znehnuteľnosti hovorí sa o tom, alebo tam už je aj vysoká pravdepodobnosť že to bude realizovať tzv. adresná energopomoc, to znamená, prejde sa do terajšej plošnej, do adresnej energopomoci, bude sa zisťovať vlastne, kto nejaký spôsob bude splňať tie atribúty na jej pridelenie, Ďalej sa uvažuje zasa nejaký atak na podnikateľský sektor, aký bol vlastne vyslovene robený cez tú transakciú dán, ktorý sa vlastne útočilo, alebo daňovo viacej vyberali živnostníci a mali a strední podnikateľi aj veľké podniky. Ehm, netýkalo sa to iných občanov, iba tých, ktorí podnikajú. A tiež sa uvažuje, že vlastne na tú podnikateľskú sféru by sa ešte pridalo v rámci druhého konservačného balíka Zníženie niektorých odpočtov DPH, špekuluje sa o tom, že by to mohlo byť polovica na auto a tak ďalej, že nepreplácalo by sa plné auto z odpočtu ale iba polovica. A takisto sa špekuluje o možnom zavedení dane hazardu. Tak mňa by teraz pohľad na to, ako čestého člena SNS od debatívnej strany, ktorá má dlhodobo, musím povedať, že predseda Ránko, má také propodnikateľské názory a treba povedať bez ohľadu na ideológiu na politické strany a tak ďalej. Uznávajú to aj politickí oponenti SNS, že tie opatrenia, ktoré aj v minulosti nejakým spôsobom prináša do legislatívy, chránil ten podnikateľský segment minimálne malých a stredných podnikateľov. Tak mňa by zaujímalo teda, aký je teda váš názor, aké SMS na celé tieto konciliáčne balíky, aj na tie, čo bol prijatý, vrátane transakčné dane, ale aj na tie projekcie do konciliácie dvojky. Odsúdol si strašne širokú otázku, naozaj to mohli asi rozstrekovať do nejakých bodov, ale dobre, skúsim sa nejak... Odpovedať. Najprv ten začiatok, teda, alebo takto, ten základný princíp, najkritizovanejšou časťou toho kamenického balíčku konsolidačného bolo, že je extrémne uvážený v tom zmysle, že 95% bol zvýšenie daní alebo zvýšenie príjmov a možno 5% bola úspora. Teraz, samozrejme ten ďalší na budúci rok, by mal byť minimálne pol na pol. Štruktúra toho balíka sa samozrejme musí meniť. Tam si treba uvedomiť, že my sme boli v obrovskom strese, lebo bol tam zákon roka, mali sme tam štrajkujúcich huliakovcov. Kládli si do poslednej chvíle svoje požiadavky, nakoniec je známe, že teda dal jeden pozmeňovák, ktorý si potom osvojilo ministerstvo financií a sa vlastne tam menili ešte pre ich lesníkov a, a, a včelárov a neviem koho všetkého. Ale to nie je až tak podstatné. Podstatné je to, že my sme mali v tejto ťažkej mizerii skôr také priority tých našich, to znamená gastrohoreca 5K, eh, čo bolo kľúčové pre mňa takisto 5K knihy, a viac menej, my, treba si jednu vec uvedomiť. Rozpočet robí ministerstvo financií. My tam nemáme nikoho ani na štátnom, štátneho tajomníka, ani vlastne nejakých politických nominantov. A vlastne dostávame sa do takmer predfinálnej fázy. A sme boli vtedy pod extrémne časovým stresom. Uh, reálne dopady trájasnočnej dáne, myslím, hlavne tie psychologické dopady, ale samozrejme však 700 miliónov je veľká suma. Nikto nevedel vtedy úplne presne odhadnúť. Je to daň, ktorá je naozaj len v troch krajinách. A teda berme to, že to bol nejaký experiment niecelkom vydarený. Nakoniec tá dáň nešla ako ostatné od 1. januára, ale až 1. apríla. Takže aj banky sa na to museli pripraviť a ten víno 700 miliónov, no asi ťažko bude taký, ale však dobre, prvý rok malo byť 500, nie je to málo a veľmi to štvá. Teraz poďme k tomu základnému princípu. Ako si vravel, SNS nemá problém alebo vyššie zdaniť eh, transnacionálne korporácie, banky, eh, veľké firmy, ktoré majú obrovské zisky a eh, vynášajú síce z dividendách eh, kapitál ale veľmi citlivá je na živnostníkov, malých podnikateľov obrad do 100 tisíc a tie naozaj my sme im dali najnižšie možné dane v, v Európe po Maďarsku. My máme pri tých malých dokonca do 100 tisíc len 10% dáň, čo je takmer bezprecedentná. 9% má ma tuším Maďarsku a nikto viac. Ešte ty že že odvodové odvody sa nijak ne, neriešili, čiže odvody ostali tak, ako sú. Uh, tam sa, sa nevý... minulý rok, sa dvihali, ale nie v rámci. Ale to barikom. automaticky, ale nie percentuálne. Hej. Aj, aj. Oni sa dvíhajú kvôli tomu, že sa zvyšuje priemerná plat, ale to není, že zdvihneš odporých, keď percentom zdvihneš, nie nominálne. Kde bolo to súčasť to. v konsultačnom mm, No. Uh, a ešte tam treba povedať, že odvody nejdú do štátneho rozpočtu, ale do poísťovny zdravotnej alebo, alebo sociálky, čiže to vlastne vláda si nešahna tie peniaze. No. A uh, Dobre, poďme teraz k tomu, že čo teda v budúcnosti. My naozaj budeme chcieť minimálne teda redukovať tú daň. Teraz nemyslím tu ten prvý krok pre živnostníkov a malé podniky, lebo toto už predpokladám, že aj sa možno nejak dohodneme, aj to prejde a teda bude to na tri mesiace iba, ale aj ten budúci rok chceme naozaj veľké úspory tam, kde sa dajú nájsť. My máme obrovské nákupy aj zbrojnej techniky, čo naozaj teraz asi nie je ten správny čas. Uh, áno, máme tu fetiš 2% HDP na zbrojné, ale tak keď už teda musí byť, tak to dajme do hybridných projektov. Máme tu veľmi veľké investičné záležitosti a máme tu extrémne akože nadzisky z niektorých sektorov typu zbrojársky priemysel, je to vyložené Vizmajor, to je vyššia moc, to nie je, že oni sú takí dobrí. To je vojna na Ukrajine a je dump, teda hlúpe náboje, žiadne sofistikované, žiadne. E, Idú jednoducho ako teplé rožky a prinášajú obrovské zisky a z týchto nadziskov treba, tak ako sme robili daň pri rope, tak ruskej rope, tak treba dať aj daň pri zbrojných uh, systémoch. Uh, Nemôžem sa vymyslieť, sa hlavne vyváža. To, to je jedno, zúzané a ja tak ďalej. Myslím, zbrojársky systém ako taký. Hey, hey. Zbrojárske firmy sú v obrovskej konjunktúre. Nie kvôli inováciám a expre, extrémne kvalitným výrobkom, ale kvôli tomu, že je vojna a je obrovský dopyt po všade. A čo je čiže to tá vyššia moc? Tak, ale to sú tie špecializované dane, sektorové dane, keď niečo naozaj má akože, obrovskú... Akože, ide im karta, no tak nech sa troška uh, v podstate dajú. Máme uh, do istej meri otázku, že či musia byť uh, aj 13 dôchodky pre ľudí, ktorí majú, ja neviem, 5 rokov robili na Slovensku, majú, ja 100-150 eur dôchodok, ale dostanú plný uh, dôchodok 13 vo výške uh, 660 euro a teraz sa to ešte valorizuje. Tam bol výpadok alebo ten náklad na rozpočet 600, 700 miliónov 800 a teraz to 900 bude 900. 900, 900, no, no, takže a tam je obrovské množstvo aj syrockých, aj vdovských, vdoveckých a všetkých iných dôchodkov. Aj ľudia, ktorí majú čiastočné dôchodky, dostali plno, čiže toto tiež Dáme všetkým dôchodcom. Tam nie je čom, Starobným dôchodcom. Ale treba, treba povedať jedno že sociálna pojštia má deficit 3 miliardy eur ano, v súčasnosti. Ja viem, len samozrejme, že z, zákon o, štá, o sociálnej poistenie je, že deficit vždy vykrýva štátny rozpočet. Čiže u nás nie je možné, ako bolo niekedy v tranzitívnom Rusku, že dôchodcovia nemali peniaze. Ak nie sú peniaze, štát musí dať. Musí no. si nakú, nakúpiť dlhopisy a musí to sanovať. Čiže to naozajú to No jasné, ja samozrejme, takže to je veľmi, veľmi nešťastná záležitosť. Inak povedané, budeme sa snažiť hneď od teraz otvárať diskusiu a oveľa dôslednejšie prís, pripravovať sa k štátnemu rozpočtu. Máme nejaké svoje priority, tie základné priority, že na dvoch veciach sa nesmie šetriť. Na investíciách, ktoré budú mať návratnosť do infraštruktúry a podobné, Naozaj my už tie diálnice musíme dostávať. Na veľkých e, infraštruktúrnych pod, bo, projektoch, ktoré sú napríklad čerpané z e, fondu obnovy, ale to sú európske zdroje, tam to nemá žiadnu logiku. A potom na sociálnych štandardoch naozaj nebudeme sekať. Čo si vraval tie ďalšie dane, jedna dane extrémne by som povedal problematická, to sú tie majetkové dane, ktoré sú na síce veľmi nízke, ale máme troška iný inú e, by som povedal e, históriu tých daní, lebo lebo dneska nejaký učiteľ na dôchodku môže žiť v starom meste a mať dokonca vlastný dom a podľa cenovej mapy by platili šialené sumy, ale majú nízke príjmy, takže toto nechceme tie srdce rvúce záležitosti, že starých 80 ročných dôchodcov budú sa musieť stahovať, alebo niečo podobné Toto je veľmi, veľmi ťažko a jasné, že... Chce, že by vznikla sociálna revolúcia Presne stále. tak. E, neviem, či revolúcia, ale to bolo by to, akože veľmi ťažko nakresliť taký zákon, aby tam nebolo zopár ťažkých krypt a, a ako to urobiť, ovinímkovať to, takže toto, do toho... No, Máme vysoký to... podiel vlastníctva vieš, v rámci... Ja môžu, viem, práve však práve... Máme skoro 90% tak. vo vlastníctve. No, osobnosť. presne tak. I ty, a... domy. E, rezumé. Chceme robiť e, takú... takú tý, e, ešte takto. Jedna vec predsa len je, že Výška konsolidácie budúci rok bude o niečo nižšie ako je tohto ročná, ale chceme, aby tá štruktúra bola iná než je teraz. E, minister Kamenický hovorí, že no tak nič, dáme o 1%, ešte vyššie DPH. E, odpisy, čo sa týka živnostníkov, to absolútne odmietame. Žiadne také, že kúpim si... E, Auto a polovicu si môžeme odpísať. Žiadne také. Vieme si predstaviť pri extrémne luxusných autách nejaký limit, že keď si kúpi niekto auto za 30 tisíc alebo 35 000 budíš, ale keď si kúpi 100 tisíc, tak to môžeme mysľať, lebo auto na 100 tisíc nepotrebuje človek na bežné podnikanie. To je nejaká luxusná limuzína, ale, ale žiadne také, že polovica sa bude odpísovať. Uh, takže budeme ďalej obhajovať živnostníkov, malých podnikateľov, stredných podnikateľov, čo aj do 50 zamestnancov, ale nebudeme uh, nejakým spôsobom hajiť tie obrovské nadnárodné uh, korporácie, ktoré majú veľmi vysoké zisky a ktoré ich cez dividendy vyťahujú. Uh, Švihlíková vypočítala, že v Čechách je to 10 miliard na dividendách, ktoré odídu. A my sme za to, Slovensko má ešte horšiu štruktúru, ešte viacej zahraničnej účasti oni majú aj vlastnú, aby som povedal, podnikateľskú sféru, ktorá je silnejšia, a takže toto budeme určite chcieť a budeme to robiť tak, aby to naozaj, body tam majú spory, a my teraz riešime úspory na našich rezortoch, čo sa týka poistenia, čo sa týka dohodárov. Tam sú šialené veci, na ktoré postupne prichádzame. Budeme tlačiť, aby to bolo celoplošne, aby všetky E, rezorty, e, išli nejakým auditom. Máme to má nejaká zhoda v rámci kovalície? Už teraz? E, a, my, dávame, my, my toto dávame e, na stôl, my tlačíme na premiéra, a nech to robí ako premiérska téma. My máme, mali sme rezorty, kde 13% bolo plnenie z poistných zmluv, to znamená 87% sa platilo viac, ako boli jednoducho e, kompenzácie za oné. Tie poistné zmluvy boli extrémne nevýhodné a niekto si z toho urobil obrovský biznis. Len keby sa toto pozrelo všetkých rezortov, tak to sú nieže 100 milióny, to sú miliardy eur. A e, takýmto spôsobom my sme urobili celú akože, takú paletu e, úsporných opatrení, ktoré nebudú sa dotýkať ľudí, lebo zrušiť 13. dôchodky a zrušiť všetky sociálne dávky, zrušiť vlaky zadarmo a neviem čo všetko, to akože v pohode, to sa kľudne dá. Prípadne ako kaník, že zobral invalidom dôchodky hej, a to, to bolo úplne zvrhlosť. tento spôsob úspor určite nie. Ale tie úspory ktoré sa dajú bez toho, aby to bolelo. Akurát sa zarežujú niektoré nasosané skupiny na vláde, a ktoré, ktoré pri ministerstvách roky profitujú a benefitujú, tak tie treba očistiť a na tomto, keby sa to robilo dôsledne, sú veľmi výrazné úspory. Áno, ten model úspor by mal byť pol. Polovica zo zvýšených príjmov a polovica z úspor. Tento, teda, tak teda to počúvam, tak tá prvá ENETO pomoc vlastne, tá pár, pár prvá tam sa hlavne vyčítalo to, že to bol, to bol tlak na podnikateľskú sveru jednostrany a že bol to hlavne všetky opatrenia smerovali k tej daňovej záťaži tých uh, daňových poplatníkov a minimálne na príjme zložke štátu, to znamená na šetrenie, na výdaje zložke štátu na šetrenie, že sa vlastne iba 5% realizovalo, kde hovorí, že konsolidácia dvojka by mala byť pol na pol, to znamená výdajová zložka štátu polovica 50% konsolidácie a daňové zaťaženie 50% konsolidácie. A to, kde by sa malo šetriť na výdaje zložke štátu, by mali byť adresné 13 dôchodky, ak som to a tá druhá... druhá e, Energopomoc... Energopomoza áno, poistenia, e, poistenia, ako v v e, e, e, orgánoch. Áno, e, dohodári, audity štátnych inštitúcií, e, zbytočné vyhadzovanie peňazí, úspory e, e, naozaj e, v niektorých aj personálne. Na, m, nie každý rezor má rovnaké možnosti. Erik Tomáš povedal, že 95% výdajov e, ministerstva práce sú mandátorne výdaje, ktoré sú na, naviazané na štátny rozpočet, na štátny rozpočet, na, rozpoč na zákony. Aj, že to sú nárokovateľné. Tam sa naozaj veľa ušetriť nedá, ale sú rezorty, kde sa šetri dá. E, takisto hovorím, čo sa týka aj investícií, tak e, sme ochotní trpieť 2% HDP na obranu, ale len keď naozaj značná časť tých výdavkov budú hybridné. Vieme, že dneska sa ohlasilo, že aj vo Vajnoroch sa bude teda Kaliňák, respektíve obrana stavať tú koncovú nemocnicu, ktorá teda má byť oveľa väčšia. A my na... myslíš, že bude riadiť vyzbrojovanie Slovenskej republiky. Tak? tak vieš, ako mne je úplne jedno, či nová špičková nemocnica v Prešove alebo v Vajnoroch, či to bude ako vojenská stavba, alebo či to bude civilná, lebo aj tak 99% jej pacientov budú civili. Ako... No dobré, ale vieš, bytosne to máš miesto zdravotníctva. Čiže v rámci efektívnej by sa mohlo zrušiť miesto zdravotníctva, že máme 15 rezortov a mohla by sa urobiť sekcia zdravotníctva, že ona tam aj je, plní sa z toho A mohli by riedno. To je to moha... ale... jedno, nie? Poviem to takto. Keď Kaliniach vie lepšie a efektívnejšie stavať, nech stava. Ale potom. <laughs> Pre nás ako národnú... Môže stavať aj cesty, je bytnou operáciou, vieš, proste. Tak, tak e ale e to je V pohode mosty sa budú stavať. Mosty sa budú stavať, lebo to povedali, ale že... Armáda to bude stavať, ne? No, pôjde to z armádnych rozpočtov, pretože e, prevoz ťažkej techniky, keď máš havarínom stavu jasne, mostu, jasne, prečo by ich nemali zhruba? On vlastne na požerok postaví, zoberie tých, tých 2%, ktoré má pridelenie, alkovanosť na to, a teda no. Myslím, že tam ešte musí byť nejaký súhlas na to, to není ako naše rozpočty. Asi dokončia, hej, ale oni povedia, je to na trase na východ, tanky cez tie mosty nemôžu prejsť, alebo ťažká obrnená technika, e, dajú to medzi. Té, takéto investície, ako ja s tým nemám problém, vyskakujú ako čortík v škatulke Saskari, že to je strašne málo, že máme len do zbrojných systémov, nie. Takisto nemám problém s tým, ak sa kúpia vrtlníky, ktoré sú pre záchranu, pre hasičov, nech. Nech ich kúpi obrana, ale nech používajú ich aj hasičský záchranný zbor, aj nech ich používajú e, horská služba alebo podobné. Nech majú hybridné použitie, tam nevidí problémy. Ministerstvo obrany, mohlo byť ministerstvo obstarávania, si myslím aj výstavby. No a keď a, máme 13 a... rezortov a 36 štátnych távnikov, tak by sa to a. mohlo nejako zredukovať. Ne? Tak takto. Všetci dobre vieme, že nazvame to takto eufemisticky. Robo Kaliňak je veľmi šikovný. E, asi na tom nikto nebude tratiť z toho jeho rezortu, ale pokiaľ konečne postaví, však ale zober si jednu vec. Aká no, nemocnica sa po roku 90 e, postavila? Antolska v Bratislave, čo ja viem, a potom niekde Penta v, tuši v Michalovciach a nič a potom až Bory. Však teraz k náraz máme e, Martin, máme Prešov, máme Vajnory. To bolo úplne zúfalstvo tých predchádzajúcich vrát. Tak mne je to úplne jedno. Keď tu na 10 vlád po sebe nevedelo dostávať rasochy, tak nech to už konečne zoberie niekto, kto to urobí. A kto no, to tam vie. A všetko pripravené, všetky pozemky tam máš správne ja, no, tam sa môže začať stávať. tam nemusíš hľadať nové priestory. každý vierom že tam sa to nestáva kvôli tomu, že to nechce Penta, to je celé. Hej? Lebo bojuješ funguje, sa na to je zablokovať. No a len problém je v tom, že no dobré, počujem argumenty nehovorím, ono kapacita tej nemocnice malo byť hlboko pod tým, teraz sú 600 lôžok či koľko a tamto malo podstatne menej lôžok byť, čiže tie povalenované kapacity priestor tam nie je dostatočný a naozaj je možno aj logický argument, že ja neviem koľko sú bory od rásov, ale keď to sú 3 km alebo 4, tak to možno nie je celkom v pohode nasekať jednu nemocnicu vedľa druhej, takéto také veľkosti, keď tam by bola nejaká klinika odborná alebo čo v poriadku. Jednoducho vajnory sú pri diálnici, je tam dobre dopravné napojenie, je to v tej časti mesta, kde nič také nie je. Zase netreba všetko byť škáro hlíd, ale dobre, Áno, pre mňa je trauma, že rasochy 20, koľko? V 87. to začali stavať. Skoro 40 rokov nebol nikto schopný dostavať. Je to absolútna hambá vizitka všetkých predchádzajúcich garnitúr. Ak teraz za jedno volebné obdobie urobím 4 veľké koncové nemocnice, tak to je úplne, že nedokončíme, rozostávame. Ale dúfam, že neskončí ako Rásoch. To boli Rásochy Rastochy 30 rokov, rozostávané Román. Čiže keď začneš stávať, to ešte neznamená, že to dokončíš. Ja viem, tak povri sa borí a Antolska sa dokončili. No tak čo už? Takisto Michalovce sa dokončili. Tak e, ja si myslím, že ide o to, že kto to robí. Áno, viem si predstaviť, že keby sa krajči stal budúcim ministrom zdravotníctva, tak to môže byť prúsa. No, tak dúfajme, že niekto táto žiadny príjmy sa zdravotníctva, minister Uren to bude riešiť aj, aj v tej ďalšej v podstate. Vlastne. keď môžete tie kompetencie, tak vlastne ministra zdravotníctva ani minister dopravy nepotrebuje. Lebo bude stavať mostný minister obrany bude stavať nemocnice, čiže je úplne do povody. Tam ide o to, či to teda zmeníme aj do tých vládnych ministerstiev. To znamená, že dve ministerstva by sme ešte tých 15 škrtli, lebo sú nepotrebné. Dáme to ako uformé srdčných šéfov. A to by sme ako vážne, lebo ako nábor tam máš, máš. Vieš, keď to robíš hľadiska... Záleží na tom, ministerstve. Na tom, oni mát, majú tý. samostatne, aby si rozumel na obrane samostatné zdravotníctvo. Ako, ako, to je na ministerstve a majú samostatný o... stavebný zákon a preto vlastne realizujú tieto veci. Cez... No a práve to je veľký bonus, že tým, že je to e, prioritná stavba, tak e, miera byrokracie a tých administratívnych prekážok je podstatne nižšia. E, sak, samozrejme, že... No, Romana, ja sa ne... spýtam, aj nie ste schopní urobiť tak, aby sme urobili taký zákon, ktorý treba umožiť, tak stavať v pohode aj ten, ktorý platí pre civil, lebo to robil sa ten stavný zákon a tam sa to veľmi ako zjemnilo, aby som práve zrealizovalo, ako mali sme strašný stavný zákon, ale aj tak ešte stavenie tak dobrý, ako je to na tom vnútra, na tej obrane. Lebo podľa mňa správne by to malo byť tak, že vlastne tieto rezortné veci by sme mali schopní vystávať civilným úsekom a nie... Mali by sme, mali by sme, ale akože jasné, pôjde sa... Asi najväčšiu frekvenciu e, striedania sa ministrov malo zdravotníctvo. Naozaj si celkom nespomínam, či bol nejaký, e, obud, nejaké obdobie, kde bol celé volebné obdobie jeden minister. Pravdu povediac, asi nie. Myslím, že nie, že traja je tak priemer. Hej? Ani za smeru, ani za nikoho. A e, to je tak horúce kreslo, že toto keď za 30 rokov nikto nedal no tak uh, nemôže ten človek tam je absolútna diskontinuita ak máš rok a pol mandát no tak nerozbehneš takéto projekty Dobre Romana, ešte v rámci tej konsolidácie dvojky keď zmeníme tému, že uh, stále sa to hovorí, že on príliš veľa tých miest a obcí, keď sa robil nový stárny zákon, tak sa tiež nejakým spôsobom skoncentrovali starné úrady nedalo sa to už na nejakú obec ale dalo sa, že minimálne 20 tisíc ľudí je nejaký spád kde sa urobí stárny úrad Uh -huh. A hovoril som o nekokrát tých konzervatívnych pozíciách, že vlastne komparatívne štáty k nám v našom civilizačnom okruhu, 5,5 miliónové Dánsko, Norsko, Fínsko má na tento spôsob, ako máme my, tí 2930 obcí, oni majú 300, 300 obcí na celý štát a my je samozrejme dohromady, a Dánsko externe mať 95 opcí a miest dohromady. Čiže veľmi efektívny prenesený výkon štátnej správy. O to majú menej starostov, primátorov, poslancov, matrikárov a tak ďalej. Nezaoberá sa minimálne hoformať nejaké vízie aj s týmto koalícii, alebo to sú koncepčné veci, keď to aj hneď nezrealizujú. Sú veľmi cíl, vieš, je veľmi veľa vecí, ktoré sú racionálne, ale ich politické náklady sú extrémne. Ak by si zredukoval Slovensko, čo má tiež coca 5,5 milióna veľkostovia ako Dánsko, na 90 alebo 100 samozpráv, tak z tých 2000 oci, akože obrovské množstvo obcí by prišlo o starostu, zastupiteľstvo a tak ďalej. Samozpráva by išla a to, ten minister alebo tá vláda, ktorá by toto robila, by brutálne krvácala. Jednoducho, my to tak... na chvoste, My sme na v rámci 27. Ale ja viem, porysa, uh, je existujú... životné úrovni, vieš? A hej, ale keď necháte... že, že nerobíme koncepčné rozhodnutia, ktoré nie sú vždy populárne, ale prinášajú ja ten efekt v nejakom časovom horizonte. Tie osoby, máte štáty. Dobre, to robia. Podsúže, na toto treba vládu a ministra vnútra, ktorý ide do toho s tým, že to jeho politická smrť. On to presadí, ale definitívne skončí. Ja si myslím, že to ja sú prínešské som... témia, Roman. To není na No ja viem, že to a na je... Na celý koalícii, aby to narozoril nejaký Ja viem, a ktorá vlast... koalícia chce tak neskutočne nasrať voličov, že 90% samozpráv samospráv zruší a bude si potom za to pýtať, kto by do toho išiel. Politici majú nejaký púd politické sebazáchovy akože niekedy samozrejme musíš aj nepopulárne opatrenie akože to sú rádové inde keď konsoliduješ, vieš, že si nezískaš sympatie, ale je to nevyhnutné, lebo potom by prišlo ešte oveľa horšie. Jediný, kto blázon nekonsolidoval, bol Matovič, lebo to je blázon. Jednoducho mu to bolo jedno. Po mne potopa, jednoducho ráno sa uh, vyspím, niečo ma napadne a celý národ znásilným. To je, áno, jeden blázon tu bol, nechal potopu a bohužiaľ zase ma 9%, ale išiel z 25 na, na 9, dobre, uh, je to aj tak pre mňa katastrofa, že ešte stále mohlo 9% ľudí niečo také voliť, ale on stratil 16%. Hej? Dobre, man, a bez toho, že by sme hovorili o nejakých bublinách, je to vláda, tamta vláda, proste stáva táto republika roky za sebou deficitné rozpočty. Stávame, stávame. No. Toto sú tu deficitné rozpočty. Ale, ale je mi to podľa nás skoro všetko my v rámci tých krajín, s ktorými nejakým spôsobom sme mali východiskú pozíciu v nejakom čase D, dajme tomu pred tými 35 rokmi, veľmi podobnú, identickú by som povedal. To sú tie krajiny, ktoré máme okolo seba našich susedia, Polsko, Česko, Maďarsko, nebudem počtať Ukrajinu, to je iný svet, a Rakúsko, tiež iný svet, tak my sa im vzdialujeme, ale takže vidíme im chrbát a Rakúsku sa už ani Takže to je veľký problém. A keď máme takýchto ľudí, že to sú nepopulárne veci a nemáme tu na to voľníctvo, tak treba jasne povedať, že toto sa bude len prehlbovať. Lebo tie ostatné krajiny to realizujú takým spôsobom, že aj tie nepopulárne, nepopulárne opatrenia konsolidačné proaktívne, pro ktoré zvyšujú podnikateľské prostredie, znižujú dáne a tak ďalej, konkurenciúplnosť a, a potom vlastne aj spotrebu štartujú, čo vlastne potom štartuje štart, ekonomický rast, tak sú schopné robiť a sú schopné odkomunikovať tým voličom, že nie sú takí populisti, lebo keby som naskočil na to, čo hovoríš, tak by som povedal, vieš čo? Nie, nedám 13. dôchodok, my nedáme aj 14. dôchodok, ako je to v Rakúsku, lebo tam je 13. 14. dôchodok. A bude to o nejaké ďalšie miliardy alebo dve deficitnejšie, ako je to teraz. A budem populárny. A ešte, nie, ešte dáme aj tým mladým to dáme. Čiže ďalšiu miliardu navyše, vieš. A potom budem platiť úroky, a to už ma nezajme, ja to už nebudem premiérom, alebo nebude v tej vláde. A tie ďalší povedia, viete čo, mi dáme aj 15. a to je tá grecká cesta. Kreci to nevedeli ovládnuť, až potom jednoho dňa im zakompali na bránu. A to boli Nemci. A Nemci zobrali všetky letiská na ostrovoch a tak ďalej. Proste bol tam veľký krák a ten systém sa veľmi vyrúbal. Ale neboli to schopní urobiť. Kreci v rámci poľského systému musel ísť externý veriteľ, veri veriteľ, ktorý vlastne tie peniaze požičal. Ja viem však, toto je presne to, čo ja hovorím. A tam ide o tú mieru. Uh... Ak by sme my nekonsolidovali, ak by sme išli v Matovičových šlapách, tak áno, skončí to gréckou cestou. Tam nie je do čo, to je jasné. My sme niečo urobili, možno nedostatočne, možno ne v zlej štruktúre, ale predsa len nejaká základná e, zodpovednosť tu bola. No a ten... akože miera konsolidácie to bude akože že 10 rokov. No tak mimochodom zase, keď si povedal, že, že sa stále zdržujem. No ale všetky štáty s výnimkou Luxemburská, Nórska a nejakých možno páru e, e, petrodolarových monarchií majú deficitné e, financovanie. Spojené štáty sú úplne akože totálne. E, Japonsko má cez 200%, e, e, Taliansko je overa. My ja neviem, tomu... To sme už hovorili, že tie veľké ekonomiky, my sa s nemôžeme porovnávať lebo veľká ekonomika v zlých číslach a malá ekonomika v veľmi drobých číslach a veľká ekonomika je vždy na tom lepšie, proste, lebo tá veľkosť je rodovca v ekonomike. To sa ťažko vysvetľa. Ešte, ešte, ešte stále. stále, stále. My máme umoť. okolo 65%, 63% zadlženosť. A to je akože na európske pomery veľmi slušne. Nemecko je, je na tom podstatne horšie. Má už cez kustovke. Je ne, to najvičej ekonomika. Nedá sa porovnať s nami. Ale, ale dobre, ale je už v recesii V podstate okolo nuli sa planta už niekoľko rokov. A, a akože naozaj ona... To je nová, obrovská téma. Teda všade hovoria, že krach tohto, že na nové trendy nechytila. Že je preregulovaná a tak ďalej. To sú už úplne iné témy. Inak povedané. Nemáme dokonalých ľudí. Konvergencia zastala v roku 2008. Do roku 2008-2009 do krízy sme sa približovali priemeru Európskej únie. Odstedy plus, minus stagnujeme na raz je toho percento bližšie, raz je toho percento menej, ale tak 73-74%. Európske krajiny. Ekonomicky... Maďarsko na tom nie je lepšie, naopak tam je najvyššia inflácia. Akože dať ako Maďarsko, mnohé veci má fajn v zahraničnej politike a tak ďalej, alebo v identitárskej alebo, alebo v národnej politike, ale ekonomika tam naozaj, tam sú brutálne in intervencie, tam sú veci, ktoré ťažko def deformovali trh. Potom je tam Polsko, ktoré naozaj z tej V4 ekonomicky prežilo krízu takže vlastne nebolo v kríze, rastie, ten spôsob je fajn, Česko je samozrejme lepšie, ale vždy bolo a e, áno, o niečo sa nám vzdialuje, to znamená, že miera... my sme takto, v roku 1993 bolo HDP Česká a Slovenská, 66% českého sme mali. My sme sa dostali, chvíľu to bolo, že boli skoro paritné, teraz sme na nejakých 75%. Stále sme na tom lepšie ako pred tými 35 rokmi. A to áno, ale áno. Tak to ďaleko, nie? No nie, ale v, nie v absolútnych číslach, ale v relatívnych číslach. Pozor. To je zásadná vec, to znamená... V Lenže ani ekonomiky nestávajú, že Ale nie, nie, počkaj, teraz hovoríme o dvoch veciach. A nie absolútne, ale relatívne. To znamená, to, že všetci rástli, však samozrejme, ale ešte raz, 66% ku 75% je, že sme cirka o 10% sa spriblížili ekonomicky Čechám, ktorí sú stále pred nami, ale ten rozdiel nie je taký, aký bol v roku 1993. O tom hovorím. Ale dobré, jasné, že nemáme víziu. Teda nemáme. Líder, premiér nepríde uh, s niečím, že pre Boha sme už 15 rokov v pasci stredom príjmových krajín. Robme s tým niečo. Ako to robia na krajiny? Bohužiaľ, riešime podenkové záležitosti, ako prežiť zo na dňa, ako vykryť krízu, ako udržať väčšinu. Uh, už aj trojkoalice je extrémne komplikovaná. No, my Máme my tu nejakú... vrame, že o čom ide? O nejde no. o to, že vlastne, aby ste sa naviedli na to, že, že no. to podnikateľstve sa tu zhoršuje po tom prvom koncentračnom balíku. To není o tom debata. Hej. A teraz, vlastně, jako v rámci toho sú tu už nejaké zámysly, že odchádzajú firmy, a ja nemyslím tie zahraničné, ale aj iné, ktoré vlastne zvažujú ten odchod do okolitých štátov a takisto nám utekajú mladé, mladé mozgy, proste lebo tá slovenská ekonomika není je dostatočne atraktívna svojou ponukou a nedáva tú realizáciu. A keď sa zvyšuje to daňové, za, daňové zaťaženie, tak vlastne aj ten biznis, tí šikovní odtiaľto odchádzajú, a budú odchádzať, keď sa vlastne nejakým spôsobom bude postihovať tá ekonomická aktivita. A vy ste tá strana, to je Vláda, ale vy ste tá strana konzervatívna, ktorá nejakým spôsobom sa vymýka, ste malí, ale vymýkate sa, ale ste dôležite súčasne vládnej koľadnej bez tých hlasov by to nešlo. Tak proste, či, či sa v nejakým spôsobom budete sústredovať minimálne na tom nejakej reparácii toho, toho, toho trebačné nikto. dania a potom tej konzervácii dvojke na to, aby naozaj to bolo také, že už to nebude... To, čo tá jednotka, že bude čisto len na to daňové zakaženie ľudí, ale bude to robiť aj na tej výdorkovej zložke a tak, aby sa ten podnikateľský sektor už nejakým spôsobom viac ja znetrátil. To to som je. už hovoril. Hovoril ja som, že ja, to no? Hovoril som, že nikdy nikto neboxoval za živnostníkov. Mali podnikateľ tak, ako e, SNS to sa nedá ani s so osaskou vôbec porovnať, ktorí tam mali Singapura, a neviem, aké projekty a úplne, že boli karikatúrou. Jednoducho nie. Nikto odpisy budú mať tak, ako sú v plnej výške. Ešte raz, máme druhé najnižšie zaťaženie živnostníkov. 10% do 100 tisíc a 15%. Máme obrovské odpisy, ktoré si oni mohli dať 60% z obratu si môže dať odpisy plus odvody, plus nezdaniteľná čiastka a tak ďalej. Čiže naozaj e, toto samozrejme kamenickým a tým ako teóry vadí, že v podstate živnostníci majú ako keby výhodnejšie ako bežní zamestnanci a že sú nekonkurencie schopní na pracovnom trhu, teda normálne zamestnávateľia, ale áno, na druhej strane treba povedať, že živnostníci majú extrémne nízke dôchodky a toto by, podľa mňa, ja by som napríklad bol v tomto zmysle aj celkom prístupný diskusí, že e, je absurdné, ak živnostník po 30 rokoch e, má ja neviem, dôchodok na úrovni 320 alebo 330 eur, čiže naozaj, aby aspoň na ten priemerný dôchodok dorastli a teda áno, potom by mali platiť väčšie odvody do sociálnej poisťovne, alebo No, ale to je iná vec, e, lebo lebo to neplate štátu, hej, to neplate štátu, to plaťia sebe. Takým, a bude, bude sa no. to riešiť pre dlhú roku a tak ďalej. Bude sa to dostáva, Takže tá pozícia, ktorú si hovorí za SENASE, je viac menej Myslím, že kači to pochopili, že budete sledovať hlavne na to a dohliadať, aby aj tá výdava zložka štátu bola súčasťou koncentračného dvojho balíka, aby sa úroveň, úroveň toho šetrenia prejavila na zodpovednosti aj tých údajných funkcionárov. Nie ale všetko hádzalo na daňového popletníka. Takže k tomu sa zase niekedy ešte potom vrátime, keď už budeme viac ďalšia vec, len tak rýchlejšie to prebehneme. Uh, bola to snaha, myslím to aj z vašej dielne, bolo príčinie, že to chcel zaviesť nejakým spôsobom nejaký ekvivalent toho amerického zákonu FARA na tie neziskové organizácie, tak uh, bola tam samozrejme nejaké protesty tých, tých mimovládnych organizácií, progresívnej lavice, ktorá vlastne v mnohej časti mala mal aj tie finančné napojenie hlavne na... USAID, teda USAID, tak to vlastne bola takú zahraničnú americkú pomoc, kde vlastne bývala demokratická administratíva Spojených štátov okrem nejakých pomoci v rozvojom svete odporovala aj mnohé tie radikálne ľavicové progresistické politiky vedú tých štátov, mimo iné na Slovensku, ceste tie Enočky. No a mňa by teda zaujímalo, teda v rýchlosti, aby si povedal ten stav, akú je, ja viem, že tam boli... No mňa je, tie... že stav, ono je, zákon je prijatý a nebude vetovaný, lebo prezident nepovedal, že naopak povedal, že to nebude vetovať. To znamená, Vývoj bol... Tá, ten zákon bol 13 mesiacov v legislatívnom procese od uh, marca 24 do, do mája 25, alebo skoro mája do apríla 25, dobre. No a výsledok je taký kompromis, ktorý bol... To je najprekopanejší zákon, tam ostalo 79 slov, či koľko z návrhu. Že zkrátka to, čo sa dalo presadiť bolo, že bude transparentnosť. To je jediná vec, ktorá extrémne vadí MVOčkám, ktorá e, nás e, hysterické záchvaty, že ruský zákon a tak ďalej, celá tá demagogia. Fakt je ten, že budú musieť zverejňovať svojich donorov vo verejných registroch, ako je register účtovných uzávierok, si to každý môže rozkliknúť a pozrie si financovanie príjmy nadácie otvorenej spoločnosti 50 tisíc výcvik rómskych lídrov, alebo neviem čo, eh, ambasáda Spojených štátov, eh, 50 tisíc boj proti hoaxom eh, a teraz presne účel donor. účel donor v prípade fyzických oslov nad 5 tisíc. To je všetko. Ale to má aj ten americký zákon Farad, tieto To je možná, ale on ešte označuje teda mimo vládky s zahraničnou účasťou, to nám neprešlo, to nám naši količní... Ale si partner... že to transparentnosť je postačujúci kompromis, nie? Presne tak. Čiže... Ináčná transparentnosť našich tokov. Tak, takže, keď niektorí nám vyčítajú a nie je to, a to, to nie je fara, nie je čo, v poriadku, ale odpor mimo vládok bol tak besný, že sa ukazuje, že sme reafíli do Čierneho, že im to veľmi vadí a veľmi dobre vedia, prečo to vadí. Čiže ja to pokladám za veľmi ťažký boj, za veľké víťazstvo, za boj, za transparentnosť a že skrátka dobrá vec sa podarila, nebola vôbec ľahko presaditeľná a to, aká druhá strana dáva akože obrovské eh... Demonizácia tohto zákona znamená, že sme trafili klinec po hlavičke a trafili sme do čierneho a je to fajn. Každý bežný človek bude chcieť zistiť si, kto, uh, tú, ktorú mimo vládku financuje, rozklikne si Excelovskú tabulku uvidí príjmy, výdaje, na aký projekt, od koho, v akej výške. A treba povedať, že aj americkí republikáni, vedení teda Trumpom, prišli z druhej strany, tiež s pomocou a vlastne USA aj ty ako organizáciu zrušia. Tieto finančné toky sa zastavili. Tie finančné toky, ktoré vlastne financujú tieto lavicové progresívne politiky, sa úplne zastavia a už sa neobnovia. A obnovia sa len tie, ktoré vlastne slúžia na rozvoj tretieho sveta ohľadom nejakých tých nutričných vecí a toho hľadom a tak ďalej. Či takéto podpory natúrali, ale nie ohľadom nejakých ideologických finančných tak. Presne tak. No a potom mňa ešte potom zaujalo ohľadom ohľadom tých kultúrnych vecí uh, bol tam troška taký, taký humbuk ohľadom uh, toho fondu na podporu umenia kde vlastne nejakým spôsobom sa tam podastavilo financovanie je tam taký pán riaditeľ zrejme z progresívnych krúhov rovná sa, sa Robert Špoták ano. a tento riaditeľ Fondu na podporu umenia vlastne už ako je na odchode a začal, teda, ak som to pochopil, robiť nejaké obštrukcie ohľadom Áno. financovania určitých folklórnych podujatí, tak tu by ma zaujímal ten teda názor na to. No je to tak, ja som naozaj s jednej rád studia do toho išiel, bolo veľa sedení, kde som s ten rady fondu sedel, nechali sme si to vysvetliť, lebo samozrejme, že Festivali budú v lete a tie prípravy sa musia robiť skôr. Oni musia vedieť, či sú finančne kryté. A jednoducho v takomto čase už dávno boli projekty teda odsúhlasené, zverejnené zmluvy v centrálnom registri zmluv a jednoducho pripravovali sa. Dnes je situácia taká, že naozaj títo ľudia, progresivisti si videli, že toto je slabé miesto že ak chcú nejak zdiskreditovať ministerstvo, tak najlepšie bude, že kvôli ich neschopnosti jednoducho padli festivaly, na ktorých je jasné, že ľudová hudba a ľudové piesne, tance, všetko možné, že ani toto hej, nedokážu nejakým spôsobom vyriešiť. A preto naozaj sa to robilo. Ten model je taký, že samozrejme sú komisie, ktoré hodnotia projekty. V tých komisiách nemôžu byť ľudia v konflikte zájmov, Počet ľudov je obmedzených, ale to funguje tak, že v komisie je 5 ľudí a potom je takzvaný zásobník. Ak je niekto v konflikte, tak nemôže byť v komisii a zo zásobníka príde iný človek. A občianské združenia dávajú odborníkov, ktorí môžu byť v komisiách. Kvalifikovanosť tých odborníkov posudzuje Rada fondu, kde mali byť z každého typu umenia odborníci, ktorí jednoducho sú v skultúrnej branže, poznajú tých ľudí a vedia, ok, tento môže byť v komisiách, lebo roky robil choreografa, robil prípravu a tak ďalej, teraz nemá nič osobné jeho, nie je teda v konflikte a môže posudzovať. No len Špoták nedal rade náhradníkov, nedal možnosť jej dať, povedal, že nie sú niektorí vedeli, že sú a robil všetko preto, aby komisie nemohli rozhodnúť. Ako ultima rácio, ako posledná vec je, že zákon umožňuje v podstate posledné slovo. Dneska je to tak, že komisie sú poradný orgán, ale definitívne odobruje projekty Rada. No tak Rada povedala dobre, tak to je naozaj extrémne horúca vec. Tak keď tie komisie nie sú schopné zasadnúť, no tak rada tie najzásadnejšie festivaly s dlhou touto posudí aj bez, bez komisí a určí dotácie. Na to sa robili obštrukcie, ako sa to nedá, blokujú e, v podstate úradníci zúradovávanie tých projektov. Zajtra možno príde ten DND, kedy sa to rozsekne, že naozaj tá obštrukcia a rezistencia, ktorá je na fonde, tak toto naozaj súžite s týmto riaditeľom nie je možné. On robí všetko preto je to už veľmi osobné robí všetko, zaštiťuje sa zákonom cituje, robí všetko preto, aby skrátka toto bolo veľký byľak na tejto garnitúre že aká je totálne neschopná ale to nie je preto, že by naozaj tam nedaj boh bola nejaká snaha nepodporiť to naopak je snaha zo strany tohto najvyššieho úradníka fondu zamedziť tomu, aby sa toto mohlo realizovať. A preto e, ja verím, že zajtra sa to rozsekne. Ja verím, že rada nakoniec prí, prída, alebo prideli tie prostriedky. Oni to asi budú súdne napadať, uvidíme, ale no, máme obrovskú, obrovský záujem e, vyriešiť tie festivály čím skôr. Ja som dostal takú informáciu, že je taká organizácia že Otvorná kultúra, to je taká Aha kopsomovská, progresívna tak, tak. By som byla, úderka, ktorá robí tieto proaktívne veci pre túto ideológiu. A ona vlastne nejakým spôsobom, v nejakom duhovom mediálnom priestore to napadala takým spôsobom, že malo by to ísť najprv na tie odborné komisie a potom až na tú radu. A ty so pekne osvetlil, že vlastne ten riaditeľ blokuje nomináciu tých odborných komisí, lebo niektoré majú stred záujmov a tak ďalej. Nechce tam vybrať nejaký iných len z toho svojho súboru, čiže blokuje to a tým pádom vlastne je tá diskrepancia, ale vy to chcete riešiť cez tú radu priamo ktorá je asi nakreovaná. Áno, tá je už dávno. Ono je to ešte tak, že tak pečlená komisia sa krejuje dvoma spôsobmi. traja sa losujú a dvaja sa dodajú. Čiže, ale nie je z čoho ako keby losovať. A preto, lebo údajne v tom zásobníku nie je dosť ľudí, ale my vieme, že je. Len on nedal tých ľudí validovať, to znamená, nedal ich ako keby odobriť a že či môžu, či si kompetentní ísť do komisie mm -hmm. takže v tomto je to problém naozaj toto je obštrukcia naozaj som dosť kritický k tomu, čo sa niekedy deje na fonde a niektoré veci mám s tým veľký problém ale teraz musím jednoznačne sa zastať ministerstva respektive nominantov ministerky vo fonde, lebo e, snažia sa e, naozaj aby tie festivály boli Ešte ma potom taká otázka, že Um, ten film Černák viem, že bol financovaný alebo spolufinancovaný aj z nejakého fondu a to bol myslím ten audiovizuálny fond Áno. áno ale áno, áno. audiovizuálny fond dostal 600 tisíc eur bolo to v minulom volebnom období vývoj filmu je 3-4 roky e, robila to producentka e, e, Mistríková e, bolo tam dokonca aj podozrenie na subvenčný podvod lebo tam bol film a miniséria a že, či je teda ako to vlastne bolo robené e, je to kasový trhák. Uh, uh, je to skôr pripadá na pán Román, ako taká vplyvová operácia, lebo ten aho. človek, ktorý má toľko tých hrdelných vecí za sebou, tých vražd, tak vlastne teraz nejaký spôsob má v nejakom tom cykle možnosť požiadať o to nejaké prepočte na podmienku a oni zrovna predtým robia takú vplyvú operáciu na tú populáciu, ano. že, že odprimetali tie dve časti, ktoré neviem, či si videl, ale to... Videl ako, som, tá prvá časť tam... ho dáva tak sympatickejšie, tá druhá tam zase až taký ako, ťažký sympatek nie je, ale dobre. No ale vyšlo to presne do toho dátumu, sa hey, to hey. vysielalo, odprimierovalo a nejaký spôsob s ja tými rekryzami, reči... aby teda sa nejakým spôsobom pripravila masa na to, že by sa niečo mohlo udiať. He? Ja z hlaska súdneho rozhodnutia. Aj, to aj. bolo veľmi zaujímavé. Druhá vec, si myslím, že e, prečo sa dáva 600 tisíc a by môjme zaujímavé, že dovolí tí ľudia, ktorí o tom rozhodli na takýmto filmu. My máme strašne na tých iných nespracovaných tém, ale keď na takýto film a ešte s takýmto timingom, tak je to veľmi ako, veľmi ako by som povedal, no... Ten film bol technicky dobre urobený, ale samozrejme ideá toho filmu je problém. Či práve toto je tá osobnosť, ktorú treba sfilmovať. Ešte raz, bolo to, boli to nominanti z minulého volebného obdobia, Ešte tam si treba jednu vec. Nie, to, ja viem, že to nemáte vy nič, ale akože nejaký spôsob to pomenovať. Vieš, tých ľudí, ale jasné, tam... tá kritika bola zo všetkých strán. akože Média kladí tieto otázky a Uh, potom by mohli urobiť o Pol Polgári, pánu Polgári, ktorý vlastne bol v 10. roku Leopoldovec a podobne. Ale ja si nemám problém, keby to bolo, že ľudské monštrum, však možno aj o Čikatilovi sú nejaké filmy a, a všelakým... Ale bandy, nie asi ale... s takýmto timingom a s takýmto účelom, lebo toto je proste... Tak hej, no, Čikatilo je už popravený, takže jemu to už je jedno, hej, ale dobre, však o zločincoch ale. bývajú tiež. Nakoniec Krsný odporúča. Sa... Na ale tiež o ex post. Uh, ale tam ho vtom... nejaký dobrý farba, tam proste by sa bol... tým veciam, ktoré on robil, čiže tým vraždám. Rovnako ako vlastne. Černáka, aj? ale tak sa mohli no. venovať ale aj v tom scenári o Černákovi sú vraždy, ale dobre. Tak som povedal, jedna vec je paradoxná, paradoxná, možno aj logická. Čím viac sa o tom filme písalo, tým malo väčšiu návštevnosť. On naozaj 350 tisíc má návštevnosť, čo na slovenské pomery je nonsens, čiže čím viac sa o tom diskutovalo, tým to viacej tomu filmu pomáhalo. To, je, Dobre, to a je... aj vec, Roman, ale bez peňazí daných poplatníkov. Čiže malo to byť súkovný projekt o začiatku. hej? A to, ja myslím, uh, tam, Áno, zléme sa zlé sa zle odhadlo v tom zmysle, že Artové filmy treba podporovať a komerčné kasové trhaky treba nech sa financujú samé. E, druhá vec je, že na Slovensku takýto veľký veľko film ani 350 tisíc ľudí nezafinancuje. Akože pri takýchto rozpočtákoch, aké sú, tak tam by možno bolo treba milión. Neviem, koľko v Čechách to chytí a neviem, či sa to podarí predať do zahraničia, ale ako na Slovensku neexistuje film, ktorý na seba zarobí. Jednoducho, to je ten taký typ na takomto veľkom trhu, alebo málom, že tu každý film musí byť dotovaný. Hej? Ale je pravda, že keď sú obmedzené prostriedky, tak naozaj radšej sa majú podporovať umalecké filmy, alebo o, teraz sa natáča, aj keď bohužiaľ Čengel Solčanská, o Štúrovi, tak e, verím, že to bude dobrý e, celovečerák. E, robil sa film o Viestovi, mal sa robiť film o Golianovi, Uh, čiže máme aj iných hrdinov uh, z filmová sa klasika Čiže no, producentka je taká, aká je skrátka uh, No je mňa... to celé no. Hej, ne, ne, ne, Tak by som povedal. neteší ma, že to je kasový trhák ale asi nic s tým už neurobíme Ústavné zmeny sú plánované kultúrne, politické otázka Mňa by zaujímal teda tvoj pohľad na vec a tiež by ma zaujmal či nejakým spôsobom aj spolupracujete s novým človekom v týme pána premiera Marakešského ministrov v tejto veci, ktorý bol veľký stupeň z dohovoru a dnes je poradca premiera pre otázky národnej bezpečnosti pán Miroslav Lajčiak. Či sa nejakým spôsobom, ako oni majú tí karin diplomati, schopnosť znova nás to otočiť, by nejakým spôsobom presádzal aj tie konzervatívne témy do ústavy miesto. Tího, toho džendru k sa istianoskom dohovore. Tak samozrejme, ak to niekto náhodou nepochopil, tak toto bola ťažký sarkazmus a irónia, lebo, lebo samozrejme, že on skončil mimo, ale teda nie je právnik a určite nejakým spôsobom neparticipuje troška pre mňa prekvapujúce, no a vlastne ani nie, že si ho zobral. Keby ho zobral iba ako odborník na Balkán v poriadku, to ešte si viem predstaviť, že dlhodobo tam pôsobil a o ňom si všetko môžem myslieť, ale že má nejaký vhľad do tých pomerov, ktoré sú komplikované. Vieme, že Bosna znova je ako na pokraji nejakého ťažkého pnutia a neviem čo. Mať človeka zvnútra, ktorý to tam pozná a povie premiérovi, OK, na všeobecne medzinárodno-politické už by som mal obrovský problém s ním, ale to je vec premiéra. No, po... som, že asi s nepočítate a teraz tie ústavné zmeny. Tie kultúre... ono, ústavné, ústavné zmeny sú jasné. Tri máme problém. E, treba povedať, že išli paralelne e, tzv. KDHC návrh, e, zmen ústavy a vládny návrh. Ten KDHC sú veci, ktoré nemáme problém a podporíme. A bude to kompromis a sú veci, ktoré sú nepriateľné. Nepriateľné pre nás bolo zavedenie nejakého nového typu ako keby špeciálnej prokuratúry. Nepriateľné bolo zásadné obmedzenie skráteného legislatívneho konania, nepriateľné bolo zakotvenie NATO a Európskej únie do ústavy a veľmi problematické a skôr nerealistické je rozbitie teda jedného volobného obvodu, lebo z výnikov dvoch strán to nikomu nevyhovuje. Teraz troška vystrkujú ročku hlásací, ale, ale myslím toto si, že bol to bolo všetko KDH. To, to, nie, to boli hlas, KDH, to to bol KDH, KDH, A teraz si povedme, že čo... To to hlasom, myslím, zmenu, Jednu jedinú ne? vec, toto majú jedinú, áno. Mm -hmm. No a teraz, čo, samozrejme, nemáme problém nadradenosť národnej legislatívy v kulturoetických etických otázkach, tam nie je problém. Právo rodiča formovať vzdelanie a teda to, čo voláme informovaný súhlas, to znamená hodnotovod človeka formuje rodič a vzdelanostne alebo informačne škola v poriadku. Zákaz surrogátnych manželstiev, s tým nemáme žiaden problém, to určite podporíme. To je prenajú materní, aby vedete vypoznaliť. Áno, áno, áno. No a potom samozrejme definícia dvoch pohlaví muža a ženy s tým nemáme. To je teda už pládny návrh. Inak povedané. Viem si predstaviť nejaký, nejaký konsenzus alebo nejakú dohodu na týchto veciach. My z tých nejakých piatich alebo šiestich vecí, ktoré dali KDHci z troch má sa v pohode dohodneme. Ak nebudú trvať a, a, a akože používať argumenty lebo FICO, lebo Smer, lebo koalícia, tak tá ústavná zmena má šancu prejsť. Ak si povedia napríklad Mikloško, že nikdy zo smerom, no tak dobre, tak potom ale KDH je farizejská strana, aj keď keby náhodou iba, že Tvero Mikloško, však čo s ním... No to... si minus dva hlasy a potom zase by došli nejaké hlasy z nejaká, e... nejaká z Olana. nie, no, ne, z no, nejaká z Kresťanskej únie. Tam si treba jasne povedať, že až už aj v tomto hlasovaní, ktoré prešlo do druhého čítania, tí dvaja kresťanskej únie zahlasovali za. Čiže tam není, že väčšina 90, ale teoreticky až 92 poslancov, takže my tam máme rezervu ako keby dvoch hlasov. Čiže to nám dá. Uzválené, Román, tak si mierny optimista v tom, že by sa to mohlo aj. Porať. Mohlo by sa, pokiaľ, pokiaľ nebude nejaký iracionálny osobný útok na niekoho z KDH alebo na predsedu alebo nejaké tieto alebo ja neviem e, ne, e, ruku za dohne by som za Mikloška nedal ale ostatní si myslím, že tá voda na nejakú dohodu je, takže šanca, že bude presadená e, zmena ústavy, alebo teda že ústavné zákon sa príjmu nie je malá, je celkom reálna. No len no, tak, keď ja ti ďakujem za účastnešie kontrolátne pozícii. Myslím, že sme všetko nejakým spôsobom prebrali, čo som teda chcel a teším sa, že niekedy v budúcnosti zasa na nejakých aktuálnych témach. Dobre, ďakujem za pozvanie samozrejme tiež som rád, že sme to prebrali no a e, verím, že diváte a posluchači si prišli na svoje a e, boli obohatení touto reláciou takže Do počutia. Ja?